Canto xeas aburrido e non saibas que facer Con un libro meu amigo todo pode suceder Imagínate voando nunha alfombra Imagínate cruzando ancho mar Imagínate con saltando a corda Imagínate nunha nave espacial Poderá ser un piratán, moi valente, moi rufián Elezar con alimañas, é un tesouro a topar Poderá ser un piratán, moi valente, moi rufián Elezar con alimañas, é un tesouro a topar día a todas e todos. Aquí estamos un vernes máis con noso programa As Crónicas de Centieiras. E como sempre, comezamos con sección Colle un libro. Os libros recomendados esta semana son dous que escribiu unha profe do noso cole, Paloma Rodríguez xunto con Mercedes Justo, con ilustracións de Espella Trobeck e titulado Teño dúas casas e Canto te quero profe de edición en Bora da colección A Igualdad de Conta. No libro titulado Canto te quero profe O pequeno Nicolás acude ao seu primeiro día no colexo de maiores. Nicolás repasa todas as cousas divertidas que fai no cole e contanos o moito que queira ao seu profe, que, contra o máis comun en educación infantil, é un balón. O libro teño dúas casas é moi interesante. Trata dunha nena, Ala, que vive, co... que vive nunha casa coa súa nai e o seu irmán alén. Ten dúas casas porque o seu pai xa non vive coa súa nai. Ada sabe que hai pais no mundo que son diferentes. Un son noivos, outros están casados, outros viven separados, pero para ela o máis importante é ter un sorriso pintado na cara, é ter un pai, unha nai, un irmán e unha morea de amigos é o mellor do mundo. Vecentieiras. Nas novas vecentieiras empezamos contándovos unha boa nova. Como resultado da participación nas comparsas de Entroido, tivemos unha aportación económica importante, que nos vai supoñer unha axuda considerable para el excursión de fin de primaria. Estamos contentísimos. xe remata a piscina para o primeiro ciclo de educación primaria polo que nos contaron o pasaron moi ben e foi unha experiencia fantástica para todos eles esta actividade é moi boa posto que en algúns casos é o primeiro paso para aprender a nadar e moitos os que tiñan medo xa perderon ademais para os nenos e nenas de primeiro é a primeira vez que van cos seus compañeros á piscina pasaron o xenial agora que rematan eles empezamos nós Os de segundo e terceiro ciclo de de educación primaria. No terceiro trimestre é a nosa quenda. Esperamos pasalo ben e afianzar todos os quinecementos que xa sabemos. Este ano, o alumnado do quinto e sexto, fomos representar o no noso cole en Fene Lendo Mulleres, un actividade que o concello desenvolve para celebrar o Día da Moller Traballadora, o día 8 de marzo, na Biblioteca Municipal, en colaboración coa Consellería de Asuntos Sociais. Lúctima, poemas de Rosalía de Castro, xa que este ano cumpliron os 150 anos da publicación de cantares gallegos. Entre as poesías lidas están As de Cantar, Airiños e Airiños Aires, Campanas de Bastavales... Despois de que os de Quinto recitaran os poemas e que nosos acompañáramos cantando, recibimos un diploma para o noso cole e dúas formosas flores para os nosos profes. A volta ao cole ofrecimos un recital para todos os nosos compañeiros e compañeiras, aos que lles cantamos as cancións e elles recitamos os poemas que interpretáramos na biblioteca. O día 8 de marzo foi especial e celebrámolo dun xeito especial. Todo cole fixe un molar colax coa silueta de Rosalía, no que pegamos fotos. Ademais, recibimos a visita de Paloma, que nos contou os contos dos que falábamos antes. Música para ti. Nesta apartada de hoxe, imos recomendarvos o libro CD titulado A nena e o grilo nun barquiño. De magín Blanco, que nos leva río abaixo nunha aventura paixoante. En 13 capítulos, coas súas correspondentes cancións, achegase ao mundo dende a visión dos nenos. Con este o libro o autor pretende estimular a curiosidade dos nenos e deixar un lugar onde poderse expresarse. A canción que imos poñer é Don Ramón, que trata dun bibliotecario que durmía entre ficheiros, boteseos de bolígrafos, montañas de papéis e libros amoreados. Cando os nenos chegaron á biblioteca e o viron así, non o que queixeron molestar. Imos vos ler un pedacinho da canción a ver que vos parece. Don Ramón, sentado no sillón, agardaba que saíse o sol. Como sol aínda non chegada, dixo o que o chamada. Kikiiki, kikiiki, kikiiki, kikiiki, ¡Tes que salir! ¡Tes que salir! kiki kikiiki, sair, sair. Kikiiki, kiki, kikiiki, ¡Vígate aquí! ¡Vígate aquí! ¡Vígate aquí! Don Ramón, sentado en un sillón, botaba una cabezadinha. Soñaba que era un peixe muy grandón, que andaba a nadar por la marinha. Gluglú, gluglú, guguruglú. Son un atún, son un atún, son un atún. Guglú, gluglú, guguruglú. No mar azul, no mar azul, no mar azul. Don Ramón non era estrafalario, nin tampouco un ser extraordinario, pero si sí era moi necesario, Don Ramón era bibliotecario. Deixamos ca canción Don Ramón, esperamos que vos guste. Ata o próximo mes. Don Ramón sentado no sillón Agarda que sa o son como sol ainda manche gan Dolle o galo que chamada Kikiri ki ki ki ki Des que’l saies que’l saies quel sa Kikiri ki kikiri Mirata aquí Mirata aquí Mirata aquí Don Ramón sentado no sillón botaba na cabeza diña Soñaba que era un peixe moi granón Que andaba a nadar pola mariña Glú glú glú glú gugurublu Son un atún, son un atún, son un atún Glú No glú azul, no Marazón, azul, no Don azul. Don, don Ramón non era estrafalario Nin tampouco un ser extraordinario Pero si sí era moi necesario Don Ramón era bibliotecario. Don Ramón sentado no sillón vio pasar un gato con tres pandas tanto chamó a su atención que lle puxou comida nunha lata miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. E ten callao, e ten callao, e ten callao Miau, miau, miau, miau, miau, rame, miau, miau Con bacallao, con bacallao, con bacallao Don Ramón sentado no sillón Tiña todo moi ordenadinho Poesía, el que ciencia ficción Xeografía, de mundo sumariño Ai si, ai si, que si, que si Ti vas aquí, e ti aquí, e ti aquí Pom pom poropopum Poder que sí, poder que sí, poder que no Don Ramón sabía sabío abecedario E guardaba as flores nun herbario Como un parrulo perdido nun acuario Deambulaba por aquel estenario Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac, cuac